Ten den, jak se ukázalo, byl skoro stejně rušný jako válka. Z klače přiletěl koberec a mezi palácem a vyslanectvím se rozproudila čilá výměna poselství. Před palácem se stále ještě zdržoval hustý zástup lidí. Děli se věci a i když lidé nevěděli, jaké věci, byli rozhodnuti neminout z nich ani tu jedinou. Jestliže se mělo dít něco historického, oni to chtěli vidět na vlastní oči. Elánius šel domů. K jeho úžasu mu přišel otevřít Jeeves. Měl vyhrnuté rukávy a na sobě dlouhou zelenou zástěru. Vy? Jak jste se ke všem čertům dostal tak rychle domů? A promiňte, nechtěl jsem být místě zvědavý, ale... Ve všeobecném zmatku jsem se vloudil na loď lorda za Syre. Nechtěl jsem, aby tady věci došly do nějakého neúnosného stadia. No, musím říct si, že stříbro už je opravdu v hrozném stavu. Zahradník neměl ani tu nejmenší představu, co s ním. Dovolte, abych se vám už předem omluvil za strašný stav příborů, Syre. Před několika dny jste ukusoval lidem nosy. Nesmíte vojinovi bouškovi všechno věřit, Sire. Byl to jen jeden nos. A teď jste spěchal zpět, abyste mohl leštit stříbr, Je chyba upustit od zavedených zvyků, Sire. Sire, prosím, zvítězili jsme? <hým> no, neprohráli jsme, Džívsi. Nemohli jsme přece dovolit, aby nějaký cizí despota vstáhl ruku na Ankmorpor, že ne syre. Myslím, že opravdu ne. Takže to, co jsme udělali, bylo správné. Myslím, že ano. Zahradník říkal, že Lord Vetinary zase ty klačany převezl syre. Nevidím důvod, proč by to neudělal. Dělá to přece každému. To je skvělé, syre. Lady Sybilla je v lehce růžovém salonu Syre. Když Elánius vstoupil, pletla nějaký jednoduchý vzor, ale vstala a políbila ho. Slyšela jsem ty novinky. Skvělá práci. Prohlédla si ho od hlavy k patě. Pokud mohla usoudit, tak na první pohled mu nic nechybělo. Nejsem si jistý, jestli jsme vyhráli. Když si se dostal domů živý a zdravý, počítám to jako vítězství sami. I když něco takového bych pochopitelně předlejdež Rallonovou neřekla. Se byla na něj zamávala pletením. Zorganizovala výbor pro pletení k našim odvážným hochům na frontě, ale v zápětí se ukázalo, že už jste zpět. A já se ještě ani nenaučila, jak dělat patu. Ty se to pravděpodobně dost dotkne, myslím, Lady Žralounové. Hm, jak dlouhé myslíš, že mám nohy? Hm, a nepotřebuješ šálu? Znovu je políbil. Rád bych si dal koupel a pak něco k jídlu. Voda byla jen vlažná. Elánius měl mlhavé podezření, že Sibila má dojem, že opravdu horká voda za války zaváněla s radou na bojujících. Ležel ponořen ve vaně, z níž mu vyčníval jen nos, když zaslechl hlasy doprovázené tím zvláštním gloň gloň glain, jaké můžete slyšet jen když nasloucháte vzdálenému hovoru a máte přitom uši potopené pod vodou. Pak se otevřely dveře. Je to tedy Chci s tebou mluvit veterinary. Už? Ale vždyť jsme se ještě ani nenajedli. O půjdu s tebou sami. Nemůžete tě takhle volat, když jsi spomene. Sam Elánius se pokusil vypadat vážně, alespoň do té míry, jak to dokáže nahý muž, který v ruce drží pemzu na paty. bylo. jsem velitel hlídky a on je vládce města. Myslím, že se nehodí stěžovat si učiteli, když se nedokážu naučit zeměpis. pis. Řekla jsem, že jdu s tebou sami. Člun sklouzl po kolejích a zmizel pod vodou. Na hladině se objevil řetízek bublin. Leonardo si povzdechl. Dával si velký pozor, aby člun nezašpuntoval. Proudy ho mohou zanést kamkoliv. On doufal, že ho odvalí do největších hlubin oceánu nebo dokonce přes okraj. Nikým nepovšimnut procházel zástupem, až nakonec dorazil k paláci. Vešel do tajné chodby a bezmyšlenkovitě se vyhnul všem pastem a nástrahám. Konec konců sám je navrhoval. Došel ke dveřím své vzdušné pracovny a odemkle je. Když byl uvnitř, pečlivě za sebou zamkl a strčil klíč pod dveře. Pak si zhluboka oddechl. Tak takhle vypadal svět? Nadevší pochybnost šílené místo plné ještě šílenějších lidí. Dobrá, od dnešního dne bude velmi opatrný. Bylo jasné, že někteří lidé by se pokusili udělat zbraně z čehokoliv. Uvařil si šálek čaje, proces, který se poněkud zdržel tím, že vymýšlel lepší lžičku a malé zařízení, které zajišťovalo účinnější oběh vařící vody. Pak si sedl do své speciální židle a zatáhl zapáku. Proti závaží začala klesat. si se začala přelévat voda z jedné nádrže do druhé. Části křesla zaskřípaly a přesunuly se do pohodlné polohy. Leonardo nepřítomně zíral ven světlíkem pod stropem. V modrém obdélníku se líně a pomalu otáčelo několik ptáků, kroužily ve vzdušných proudech a sotva hýbali křídly. Po několika minutách, zatímco čaj začal stydnout, se Leonardo pustil do kreslení. Lady byl? Ale to je nečekané a milé překvapení. Dobrý večer, Syresa Muhaly. Když dovolíte, ta šála je překrásná. A tady máme kapitána Karotku. Prosím, posaďte se. Musíme společně dokončit mnoho věcí. Sedli si. Ze všeho nejdříve... Jsem připravil prohlášení určené především městským křiklounům. Mám pro vás skvělé novinky. Takže válka úředně skončila. Je to tak, sire? Válka, kapitáne, nikdy nezačala. To všechno bylo jen nedorozumění. Nebyla, Elánius zamračil. Vždyť přišli o život lidé. Právě. A to znamená, alespoň já si to myslím, že bychom se měli pokusit co nejvíce pochopit jeden druhého. Co, princ? Hmm, jsem si jistý, že s ním můžeme udělat dobrý obchod, Elánie. Já si to ale nemyslím. Co máte najednou proti princi Kufrovi? Měl jsem dojem, že se vám ten člověk docela líbil. Cože? A co se stalo s tím druhým? Jak se zdá, vydal se na dlouhý výlet na venkov. A prý ve spěchu. Máte na mysli takový ten výlet, na který člověk vyráží, aniž měl čas si zbalit svých pět švestek? Ano, tak by se to dalo vyjádřit. Zdá se, že proti sobě něčím popudil lidi. A víme, kam měl namířeno? Myslím, že doklačistanu. Promiňte, ale řekl jsem snad něco směšného? Ne, to ne, jen mě tak něco napadlo. A tak ze smír rozepěl své všeobjímající perutě. A klačané z toho nejsou právě nejšťastnější, řekl bych, že. Je v lidské povaze obrátit se proti svým vůdcům, když věci dopadnou špatně. Není pochyb o tom, že budou nějaké potíže, ale ty budeme muset projednat. Princ Kufr je přátelský člověk, jako většina jeho předků. Čbán vína, krajíc chleba, a nějaká ta dívčí společnost nebo lépe výběr z dívčí společnosti a politika ho nebude nijak zvlášť zajímat. Jsou stejně chytří jako my a proto před nimi musíme mít neustále náskok. Takže něco jako závod mozků lepší než závod ve zbrojení a levnější řekl Patrici. Prolistoval papíry, které měl před sebou na stole. Takže co bychom to tedy... Aha, ano, otázka dopravy. Doprava? Elánovi myšlenky se pokusily udělat obrat o 180 stupňů. Ano, naše staré ulice začínají být v poslední době strašlivě přeplněné. Slyšel jsem, že na královské cestě je nějaký povozník, který se zatímco čekal, až se uvolní cesta, aby mohl projet na druhou stranu, usadil, oženil a vychoval děti. A zodpovědnost za průchodnost ulice je, a to je neoddiskutovatelné, jedna z nejstarších a nejdůležitějších povinností hlídky. No to je možné, sire, ale v posledních dnech. Takže vy, syre Samueli, vytvoříte nové oddělení, které se tím bude zabývat. Bude se starat jen o tyhle věci, ukradené vozy a tak dále. A bude se starat o to, aby byly hlavní křižovatky neustále průjezdné. Možná, že byste měli taky dohlédnout na povozníky a formany, kteří někde stojí a překážejí příliš dlouho a napařit jim nějaký trestný poplatek a tak dále. Myslím si, že seržant Tračník a desátník Noblhoch budou pro tuto práci vyjímečně vhodné osoby, zvláště proto, že se jejich činnost, abych tak řekl, bude snadno sama financovat. Co si o tom myslíte? Možnost samofinancování a to bez nebezpečí, že po nich bude někdo střílet. No, ti dva si budou myslet, že zemřeli, a přišli do nebe, pomyslel si Elánius. To má být pro ty dva něco jako odměna syre. No, řekněme to spíše tak, Elánie, že když člověk zjistí, že má hranatý kolík, měl by pro něj hledat hranatý otvor. Předpokládám, že to bude v pořádku, Sire. Samozřejmě to znamená, že budu muset někoho povýšit do jejich. Jsem si jistý, že detaily mohu ponechat na vás. Možná, že by nebylo od věci dát jim nějakou malou odměnu, deset dolarů. Aha, je tady ještě jedna věc, Elánie je. A jsem skutečně velmi rád, že je tady Lady si byla s vámi, aby to také slyšela. Jsem nucen změnit název vašeho úřadu. Ano, velitele má člověk plná ústa. Pak mi někdo připomenul, že to slovo velitel pochází ze slova vojvoda. Vojvoda Elánius? Nechápal Elánius. Slyšel, jak se Sibyla úžasle nadechla. Uvědomoval si, že kolem nastalo ono bezdeché ticho, jaké zažíváme ve chvílích, které uběhnou od zapálení doutnáku k výbuchu nálože. Převracel si to slovo v duchu na jazyku. Vévoda? voda? No to ne, ne, si bylo mohla bys počkat na chvíli venku. No proč sami? Potřebuju si ho lordstvem probrat něco velmi osobního. No to myslíš, pohádat si s ním? Diskutovat. Lady se byla si povzdechla. No dobrá, je to tvoje věc sami, ty to víš nejlíp. Jsou tady ještě nějaké věci, které jsou s tím spojené, řekl Lord Vetinary, když se za Lady Sybilou zavřeli dveře. Ne, možná byste si je měl poslechnout. Ne, už jste mi to udělal jednou. Máme hlídku zorganizovanou, počty jsou téměř plné, fond pravdovy a syrotky je tak tučný, že se mi lidé stavějí do fronty na nebezpečné úkoly a terč na šipky je skoro nový. Tentokrát není nic, čím byste mě mohl podplatit, abych to přijal. Není nic, co bychom ještě chtěli. Vždycky jsem si myslel, že Elá nejo kamená tvář byl velmi pomlouvaný muž prohlásil veterinary s naprosto neutrálním vyhrazem. Já vám o nic těch vašich... Cože? Elaniovi myšlenky začaly najednou v plné rychlosti prokluzovat. Já si to taky vždycky myslel. Přidal se karotka loajálně. Veterinary vstal a postavil se k oknu, ze kterého byl výhled na Broadway, širokou cestu, jednu z hlavních morpolských tří. Stál a s rukama sepjatýma za zády se pohupoval na patách. Tak mě napadlo, že teď by možná byl vhodný čas pro přehodnocení jistých starých předsudků a domněnek. Význam jeho slov obklopil Elánia jako chladná mlha. Nabízíte mi, že změníte historii? Je to tak? Přepsat! Můj drahý Elánie, historie se mění neustále. Je neustále se zpětnou platností zkoumána, posuzována, přeceňována a tak dále. Jak jinak by se historici zaměstnali? Neměli bychom asi dovolit lidem se jejich myšlením chodit jen tak kolem a dělat si s minulým časem, co se jim zlíbí což mi ostatně ještě něco připomenulo. Vím, že představený cechu historiků plně souhlasí s mým názorem, že ústřední role vašeho předka v historii města je zralá k novému rozboru a přehodnocení. Takže vy už jste to s ním probral, co? Ještě ne, Elánios několikrát otevřel a zavřel ústa, ale nevydal ze sebe ani hlásku. Patricej se vrátil ke stolu a zvedl arší k papíru. A pak by se vyřešily ještě další maličkosti. Jako které? A byl by pochopitelně očištěn a znovu uznán Elániovský erb. Musel by být. Vím, že Lady se byla, byla velmi rozrošena, když zjistila, že na žádný erb nemáte právo. A korunka, myslím, že dokonce s perlami, a tu svoji korunku si můžete vzít a i s těmi perlami se je klidně, kterou, jak doufám, budete nosit při oficiálních příležitostech, jako je například odhalení sochy a která tak dlouho zpochybňovala čest vašeho předka a vděčnost města svou nepřítomností. Poprvé během tohoto rozhovoru se Elániovi podařilo v myšlenkách předeběhnout rozhovor. Zase starý dobrý kamená tvář, to je součást toho všeho, socha Elánia kamenné tváře. Ohodlo. ne vaše, to je jasné, Vstyčit sochu někomu, kde se pokusil zabránit válce, není právě nejvděčnější. Kdybyste zmasakroval pět tisíc vlastních mužů díky své naduté starostnosti, to už bychom tavili branc. Ne, myslel jsem na prvního Elánia, který se pokusil vytvořit budoucnost a vytvořil kus minulosti. Myslel jsem si, že někde v ulici broskvavé bublaniny pozorovali jeden druhého jako dvě kočky nebo hráči pokru. Na široké cestě, přímo před palácem. Souhlasím, budu se na ně rád dívat. A hned uzdi, aby byla pěkně za větrem. Jistě, zdálo se, že Elánius na krátký okamžik ztratil nit. Pak ale řekl: Přišli jsme o nějaké lidi. Bylo jich sedmnáct. Zapletli se do drobných srážek a šarvátek, přikývl lord vetinary. Chci, aby vydám nařízení, aby jejich vdovy a lidé na nich závislí dostali dostatečné finanční vyrovnání. Elánius se vzdalo. O to je skvělé, sire. zvolal karatka. Nový Vévoda se poškrábal na bradě. Ale to znamená, že moje žena bude Vévodkyní. To je ale slovo Vévodkyně. Si byla se o tyhle věci nikdy zvláštně zajímala. Skládním se před vaší znalostí ženské psychiky. Všiml jsem si před chvilkou jejího obličeje. Není pochyb, že až příště uspořádá čaj pro své přítelkyně, mezi které patří, jak vím, i vévodkyně Skvirmu a Lejde nová, Nejen, že to nedá najevo, ale ani ji nenapadne mít sebe nevinnější narážky. Elánius zaváhal. Sibyla byla samozřejmě neuvěřitelně vyrovnaná a klidná žena a takovéhle věci a nechala to všechno úplně na něm, že? Takovéhle věci by je přece. No určitě něco takového by je přece ne. Ona houby, samozřejmě, že ano. Ne, že by se vytahovala, ale bude se cítit skvěle, když bude vědět, že oni vědí, že ona ví, že oni vědí. Dobrá. Ale podívejte, měl jsem dojem, že vévodou může člověka udělat jen král. To není jako všechna ta hrabata a knížata, která vzniknou díky, dejme tomu, politické situaci, ale vévoda potřebuje. Podíval se na Vetynaryho a pak na karotku. Vetinary řekl, že mu to něco připomnělo. Jsem se jes že i kdyby byl v Ankmorporku znovu král, jistě by mé rozhodnutí schválil a podepsal. A pokud se žádný král neobjeví, pak v tom nevidím už vůbec žádný problém. Takže jsem byl zase koupen a prodán, že? Koupen a prodán. Vůbec ne. No samozřejmě, že ano. To je vlastně každý z nás. I řezač a všichni ti ubožáci, kteří vytáhli do pole, aby se dali zmasakrovat. My nejsme součástí celého obrazu, že? My jsme jen koupeni, abychom byli po nějaké době zase prodáni. Vetinari se najednou jediným pohybem ocitl před Elániem, zatímco za stolem dopadla s třeskem na zem jeho židle. A pravidl. Muži vytáhli do pole a muži připochodovali zpět. Jak slavné to mohly být bitvy a boje, ty, které nevybojovali. Říkáte koupení a prodáni? Budiš, já říkám, ale nezbytečně utracení. Patriciovi přeběhl po tváři jeden z těch vzácných kratičkých úsměvů, jako vždy, když se chystal říci něco, co sice nebylo příliš veselé, ale co ho pobavilo. Veny, věci, VETINARY Na zmatených proudech se pohupovali chomáče řas. Kromě zbytků dřeva nebylo vidět nic, co by dokazovalo, že tady lepš vůbec kdy byl. Ve vzduchu kroužili ptáci. Jejich křik však byl více méně přehlušen hádkou, která se rozpoutala zhruba na úrovni mořské hladiny. Je to prostě naše dřevo, ty zapíraný, příbuz nejpašivýho psa. Ano, vážně, na vaší straně ostrova, to bych neřekl. Plavé? A jak víš, že jsme na vaší straně ostrova taky neměli nějaké naplavené dříví. Aha, kromě toho my pořád ještě máme celý sud pitné vody, ty smrade s velbloudí tlamy. Dobrá, tak se rozdělíme. Můžete mít polovinu voru. Aha, aha, teď jste ochotní jednat, když vidíte, že je všechno na vodě, co? Teď byste rádi na z jiného soudku, z našeho, co? Nemohli bychom jim prostě říct, ano, táto, už mám toho šlapání vody po krk. A budete muset odvést svůj díl pádlování? Samozřejmě. Ptáci plachtili a točili se v širokých kruzích bílé skvrnky na hluboce modrém nebi. Do Ankvorporku, do Klače. Zatím se potopená hora Lepš usadila pevněji v hlubinách na mořském dně. A zvědavé olihně se zvědavě rozhlíželi po jeho zvláštních ulicích. Neměli nejmenší tušení, proč jejich město v nesmírně dlouhých intervalech mizí někde u oblohy, ale věděli, že tam nikdy nezůstává příliš dlouho. Tak to prostě bývá. Věci se stávají, nebo taky ne. Zvědavé olivně byly přesvědčeny, že se to dříve nebo později všechno srovná. Kolem proplul žralok. Kdyby se někdo odvážil a přiložil mu ucho k boku, byl by zaslechl: Kvrk ping, ping, cink, pip, 300 nula, nula, ráno, jíst hlad, plavat, dnes nezapomeň plavat, mít hlad, jíst 305, přežrat se k prasknutí. Nebyl to zvlášť zajímavý rozvrh, ale bylo velmi jednoduché ho organizovat. Oproti všem zvyklostem se seržant Tračník napsal do rozpisu hlídek. Myslel si, že mu udělá dobře, když se trochu projde na čerstvém vzduchu. Kromě toho se k němu také donesla jistá zajímavá věc – Městem se z neznámého důvodu šířily pověsti, že hlídka měla něco společného s tím, čemu lidé říkali vítězství. To znamenalo, že uniforma hlídky bude u zadních dveří některých hostinců poukázkou na nějakou tu pintu zdarma. Byl na obchůzce s desátníkem Noblhochem. Procházeli městem sebevědomým krokem mužů, kteří byli leckde a viděli věci. S pravým policejním instinktem je kroky zavedly k pozemským jídlům. Pan můj barak právě leštil výklad. Když je spatřil, přestal pracovat a zmizel uvnitř. Tak tomu se říká vděčnost? Muž se znovu objevil ve dveřích a v rukou nesl dva objemné balíčky. Moje žena to uvažila zvlášť pro vás. Říkala, že se jistě brzo ukážete. Hračník odtáhl voskovaný papír. No tohle! Speciální karí a ank Morpork. Je v něm žluté koření karí, velké kusy tuřínu, zelený prášek a sultánky. Velké jako malá majfá. Děkujem vám mnohokrát. E, jak se má ten váš mládenec, pane můj baraku? Řekl, že jste mu dal skvělý příklad, že až vyroste, stane se taky policistou. No, výborně. To bude mít pan Elánius radost. A synkovi řekněte, že se na nás může v Alkali. Zůstal tam u mého bratra. E, ach, no dobrá, proč ne, že... No, tak tedy díky za to, Kary. A jaký příklad tam myslívalo? Zeptal se poněkud nejistě noby, když se vydali na další cestu. No, jistě dobrý, zahuhlal tračník ústy plnými mírně kořeněného tuřínu. No, no, no ne no, asi můžete. Za pomalého živíkání a ještě pomalejší chůzí zamířili k dokům. Chystal jsem se napsat baně dopis. Proč ne, jenže ona si myslela, že jsi ženská doby? No, pakže že byděla mi nejmrdernejší já, mou duši, mau duši vabraženou až na samotný tempon. Poříkala Anguá. Pak jsem si ale uvědomil, že ten její bládonec se vlastně paky vrátí z války. A myslel jsem si, že by ode mě bylo šlachetný, kdybych se jí vzdál. Taky by to mohl být dvoumetrový chlapa Renes, ten její mládenec. A to jsem ani nepomyslel, Seržo. Pohle je, co já vím, mnohem, mnohem lepší věc, než jsem kdy v udělal. Správně. Taky na tom není nic těžkého. Pořád ještě mám ten chlík, co mi dala. Koukni. To je fakt prima, noby. Mě ta pravý, plačký hedváví, abys mě děl. Jo, vypadá moc hezky. My kdy ho nevyparu, Seržo. Noby, ty sentimentální chlope. Pozoroval, jak se desátník Noblhoch vysmekal. No, tak snad, abys ho už přestal používat, Ne? Ban se pořád ještě bohejba, Seržo Hele? No jo, máš pravdu, že jsi tak hloupě tam. Nad hlavami se jim se skřípěním začaly otáčet korouhličky. Ta zkušenost mi pomohla mnohem víc pochopit ženy. Tračník léta žena Týmoš mečel. Dneska, bod jsem potkal pravdomlubo s takvorobou a zeptal jsem se jí, Byste by si se mnou večer nemyslela, že mě vůbec nevadí, jak silhá, že mám exotický parfum, který zakruje každý zápach. A ona řekla, ať prajsknu a hodila po mně auhoze. Tak to je špatný. Pas jsem mejlý, Seržo, protože normálně, když mě ty dělá, začala rovnou nadávat. A ještě pořád mám toho ohoře. A to je prima bašta. Pak pakže si myslím, že to byl krok k dobrému. E, možná, e, možná. Hlavně, abys už co nejdřív někomu tu voňavku daroval, jo? Já jenom, že už si začínají stěžovat i lidi přes ulici. Jejich nohy, přitahované jako včelky voným květem, zamířily k přístavišti. Oba se zálibně podívali na klačanovou hlavu na kůlu je jenom dřevěná. Noby mlčel. A je taky asi součástí našeho tradičního dědictví a tak dále. Pokračoval tračník, ale nějak váhavě, jako by nevěřil vlastnímu hlasu. Noby se znovu vysmrkal, což byla produkce, která se všemi svými trlky a fanfárami trvala jistý čas. Pak se seržant vzdal musel připustit, že některé věci už nebyly takové jako dřív. E, Nikdy se mi tady nelíbilo. Pojďme raději ke hroznové partě, co ty na to? by přikývil. A kromě, paha, piba, co tady čepujou? To stejně pěkných přanky. Lady byla nastavila manželovi kapesník. Plivni, přikázala. Pak mu pečlivě setřela čmouhu z tváře. V pořádku, teď vypadáš opravdu velmi... Vévodovsky, už klíbl se Elánio zachmořeně. A já už si myslel, že to mám za sebou. Po tom zdrošlivém zmotku už konvivium nedokončili, připomínala Lady Sybyla a smetla mu jakési mikroskopické smítko z kabátce. Obít musí Člověk by si myslel, že když je vodou, nemá zapotřebí nosit všechny ty hloupé věci. Co říkáš? No, vždy jsem ti vysvětlovala, že si můžeš vzít slušný civilní oděv a vévodské symboly, drahý. Jo, já ty šaty viděl. Bílé hedvábné punčochy, to není nic pro mě. Víš, podle mě máš do nich nohy, takže... ne. Raději zůstanu u velitelské uniformy. Od někud přispěchal arcikancléř výsměšek. Tak už vás čekáme, lordel. Říkejte mi syre samé. To je oslovení, které ještě stačím překousnout. No, našli jsme kvestora v jedné z mansard, takže myslím, že můžeme vyrazit. Kdybyste laskavě zaujal své místo? Elánius došel do čela procesí. Cítil na sobě stovky pohledů a slyšel tlumený šepot. Třeba je možné být vyloučen z řad šlechty. Musí se na to podívat do knih. I když na druhé straně, když si vzpomene na některé věci, které lordi v minulosti napáchali, musel by provést něco opravdu velmi odporného. Náčrtky sochy ale vypadají velmi dobře. A viděl už, co bude v historických knihách. Jak se ukázalo dělat historie, bylo docela snadné. Historie byla to, co se zapsalo. Tak snadné to bylo. Je to skvělé, zvolal výsměšek do všeho okolního hůkotu Alamozu. E, tak? A když se teď všichni vydáme na cestu a budeme následovat lor velité syra Samuela, měli bychom se tady sejít k obědu nepozději než půl druhé. Spory je připraven, nikdo nikomu nešlape na roucho, tak tedy ku předu. Elánius vykročil pomalým vycházkovým krokem. Slyšel, jak se procesí za ním dalo do pohybu. Bez pochyby docházelo k různým drobným potížím, jak k ním dochází u všech veřejných událostí, jich se účastní i staří a hluší a mladí a hloupí. Už teď pravděpodobně několik lidí vyrazilo špatným směrem. Když vyšel na náměstí náhlého osvícení, ozval se pískot a různé obhroublé zvuky a mumlání jako "Helete se na něj, koukněte, jak se nese, tam se vydařil!'' a podobné výroky, kterými Dav při podobných příležitostech vždycky hýří. Ale ozvalo se i několik výkřiků pozdravných. Snažil se upírat zrak přímo před sebe. Hedvábné punčochy. Z podvazky. No to nepřipadalo v úvahu. Bylo hodně věcí, které by byl pro byl ochoten udělat, ale jestliže v jejich vztahu hráli nějakou roli podvazky, Nebyly a nebudou to podvazky jeho. A každý říkal, že by si měl obléci purpurový plášť opšitý žužmelínem. Tak na to mohou taky klidně zapomenout. Strávil zoufalou hodinu v knihovně, ale všechny ty řeči kolem zlatých koulí a hedvábných punčoch pro něj měly stejnou přitažlivost jako bahení plyn. Tradice? On už jim ukáže tradice, podle toho, co zjistil, tak každý trochu normální vévoda nosil pořádnou kroužkovou zbroj, nejlépe potřísněnou krví a ještě lépe krví cizí. Ze zástupu se ozval výkřik. Hlava se mu automaticky otočila stranou a uviděl mohutnou ženštinu, která seděla na zemi a mávala rukama. Ukradl mi kabelku a přitom mi ani neukázal odznak cechu. Procesí se zastavilo, když se Elánios zarazil na místě a pohledem sledoval postavu pádící napříč náměstím. Hej, okamžitě zastav, Šimone vyšťáralé, vykřikl a vykročil stále rychlejším krokem ku předu. A, což je pochopitelné, jen málo lidí ví, jak to při takových tradičních událostech chodí. Je v tom už od samého prapůvodu věce jistá podivná nelogika. Kdysi býval důvod, proč lidé nosili každé úterý osvárcích pečené duše kytičku Petr Klíčů, ale dnes ji nosí, protože, protože, protože se to tak prostě dělá. Kromě toho inteligence patvora zvaného DAF se rovná druhé odmocnění z počtu přítomných. Elánius se rozeběhl. A proto se za ním rozeběhlo i univerzitní procesí. Lidé za procesím zase viděli, jak se mezera mezi nimi a posledními členy zboru zvětšuje a podlehli nutkání ji zmenšit a uzavřít. Nakonec běželi všichni, protože všichni ostatní běželi. Občas se ozval výkřik nebo kletba těch, jejich srdce, plíce nebo končetiny a klouby nebyly stavěny na takové věci. A pak mocný řev arcikancléře, který se pokusil zastavit a vzdorovat tomuto splašenému lidskému stádu. Teď ležel na dlažbě a pokaždé, když mu na hlavu dopadla další noha, přirazila mu obličej mezi kameny. A zloděj, učetník Šimon vyšťáral, pádil jak zajíc protože jediným pohledem přes rameno zjistil, že ho honí výkvět celé Ank morporské společnosti a to zjištění dospívajícího mládence vyděsilo téměř k smrti. Sam Elánius běžel. Strhl si plášť, odhodil klobouk s pérem a běžel a běžel. Později z toho budou nepříjemnosti. Lidé budou klást otázky. Ale to bude později. Teď měl před sebou jen jedinou, nádherně jednoduchou a úžasně osvobozující povinnost. Doufal, že to nikdy neskončí. Pod čistou oblohou, v neposkvrněném světě, vnímal jen to pronásledování.